Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahilladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala addini kullihi wa kafabila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 وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المستقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Maafirul ikhwa wal akhwat rahimani wa Alhamdulillah pada pertemuan pada pagi hari ini insyaallah kita melangsungkan membaca riwayat hidup Syaikhuna Mukmin rahimahullah dan tentunya Barakallah fikum saya mengingatkan, Pertama, Allah Azzawajal menganugerahkan kepada kita hidayah yang sangat mahal harganya di dalam hidup ini, yaitu hidayah menuju keselamatan. Yang kita mengetahui bahwa Harga keselamatan itu tidak mungkin akan bisa diganti oleh apapun juga. Tidak mungkin akan bisa dihargakan dengan harga bagaimanapun jumlahnya. Kita mengatakan sesuatu yang berharga. Karena Allah Azzawajalla mengatakan, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَتْ شَكُمْ Amat sangat sedikit Dari hamba-hambaku yang bersyukur Yang beribadah kepada Allahu Jalla Subh'ana Wal-Nabi'u alaihi salatu wassalam Yaqulu Iftaraqatil yahud Ala sinfaini wa sab'ina firqah وابترقت النصارى على 72 فرقه وستتفرق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحدا فترسل عليه الصلاه والسلام يهوديت له berlalu dengan 72 pecahan kaum nasrani juga Demikian, dan umatku kata beliau alaihi salatu wassalam, akan tercabik-cabik menjadi 73 golongan. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, semuanya berada dalam ancaman neraka. Ketua lisa tu kata Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam. Aduhai betapa beruntungnya. Jika Allah Azza wa Jalla memasukkan dia dalam satu golongan tersebut. Aduhai betapa barakallahu fikum. Bergembira dan senangnya dia. Allahu Azza wa Jalla wa Ala masukkan dalam satu yang selamat rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi mengatakan mahal dan yang paling berharga di dalam hidup. Ternyata orang yang masuk ke dalamnya adalah orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dipilihnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Sekaligus orang yang masuk ke dalam satu golongan ini merupakan orang-orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sebagaimana dipilihnya para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemana 72 tidak ada barakallahu fikum ternyata yang satu ini harus berhadapan dengan 72 Semuanya menyerukan kesesatan rahimani. wa Warahimakumullahu jami'an. Hingga barakallahu fikir. Dikalau seseorang akan menuju hidayah. Mau tidak mau. Dia harus tersungkur, terjatuh dan masuk ke dalam lubang. Dari satu mulut buaya mungkin ke mulut-mulut mulut tinga. Terus demikian. Sampai pada akhirnya Allah menemukan dia dengan satu itu rahimani. Warahmatullahi wabarakatuh. Betapa sulitnya. Betapa barfalafikum tinggi nilainya. Sehingga tidak mungkin kita akan mendapatkan dunia. Untuk bisa membayar nikmat Digabungkan ke dalam satu golongan oleh Allah SWT. Tidak mungkin ada harga dari dunia ini. Untuk kita bisa menukar. Dan kemudian Barakallahu fikum melelang dan menjualnya. Hafidhani wa hafidhahkumullahu jami'at. Maka rahimani wa rahimahkumullahu. Tentang yang satu ini. An-Nabiya alihi salatu wassalam ya'kul. La tajalu ta'ifatum min ummati. Wahirina alal haq. La yaduruhum man khadalahum. Walaman khalaqan hatta yakia amrullahi, kondisi satu golongan yang diselamatkan oleh Allah, jalla subhanah, ternyata itulah yang dimaukan oleh Nabi Yunus, sallallahu alaihi wa sallam. dalam hadis muttafaqun ali dari Sahabat Muawiyah, wajah min hadis Muqir ibnu Shubbah dan datang dari Belasan Sahabat Nabi Ridwanul Alam Ajma'in. Di luar sahihaini rahimani wa rahimakumullah. Terus menerus. Ada sekelompok umatku kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. zahirin al-alhab. Mereka selalu menang di atas al-hab. Yang mereka perjuangkan adalah al-hab. Yang mereka perbuat untuk membela kebenaran rahimani wa rahimakumullah fasatan penting di dalam dakwah su ila Allah subhanahu bahwa dakwah ahli sunnati wal jamaah yansuruna al haqq ay ahli sunnati wal jamaah yansuruna al haqq bi ahli al haqq bahwa ahli sunnati wal jamaah membela kebenaran dengan langkah ahli al haqq rahimani و رحمكم الله جميعا فبرق الله فيكم لا تزال طائفة من أمتي yang diperjuangkan, yang ditampilkan dan yang disuarakan adalah hak yang terkait dengan kebenaran. Barokallahu fito. Setelah itu dengarkan apa kata Nabi Yunus alaihi salam. Siapapun yang punya cita memperjuangkan al-haq tidak akan memudaratkannya, tidak akan membahayakannya. Siapapun yang menghinakan dia barokahullohukito. Hingga siapapun, kalau dia benar-benar telah yakin bahwa dia berada di atas al-haq, bimbingan kitabullah dan sunnah rasul alaihissalam dengan bimbingan para ulama. Warotasul Ambiya. Pegang erat-erat. Tidak akan membahayakan anda. Siapapun yang menyelisihi engkau. Dan siapapun yang mencoba untuk menghinakan engkau. Mungkin engkau akan dituduh. Pendusta. Engkau akan dituduh. Orang khasat. Engkau akan dituduh. Berbagai macam tuduhan. Tapi ingat. Periksa diri engkau. Benarkah engkau sedang memperjuangkan kepentingan al-haq? Kalau sudah engkau memperjuangkan kepentingan al-haq, isbir, bersabarlah engkau. Allahu jalla wa ala tidak akan mendatangkan malapetaka mudarat dalam langkah engkau barakallahu fiikum. Yang ada adalah kemenangan di belakang hari. Yang ada adalah keterangan di belakang hari yang akan bisa dipeksi oleh generasi yang akan datang la tazalu qaifatun ta min ummati dhahirina ala haq. la yadhurruhum man khadalahum wala man khalafachum hatta ya'ti amrulllah wa hum ala zalik Rahimani wa rahimakumullah maka siapapun yang mengaku diri ahlus sunnati wal jamaah maka dia harus Memperjuangkan kebenaran itu. Bitarikati Ahlul Hak. Dengan langkah dan jalan Ahlul Hak. Mari kita belajar. Kepada sejarah Baratullah Fikum. Fakat rawal imamu muslim tisahihihi. Di saat Nabi Alaihi SAW mengatakan. yajzu fi amun min ummati. Umatku berperang. Akan datang suatu zaman, lalu kemudian umatku berperang di saat itu. Fa yukalulahum. Lalu dikatakan kepada kaum yang sedang berperang ini, Halfi kum manraa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah ada di tengah kalian ini? orang yang melihat Rasul alaihi salat tuwasalam bertanya tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah ada sahabat di tengah barisan kalian fa yakuluna na'am mereka menjawab iya fa yubsah lalu dibukakan kemenangan oleh Allahu jalal subhanahu keberadaan ahlul haqqi dalam memperjuangkan agama Allahu jalal wa Mendatangkan kemenangan rahimani wa rahimakumullahu jamilai. Maka oleh karena itu, barakallahu shikam. Ya ahlas sunnah. Jangan berkecil hati. Karena mungkin bilangan engkau adalah sedikit. Dan jangan engkau berkecil hati. Di saat engkau sanggup mengelola sebuah pendidikan. Di atas manhajul ambiyai. Di atas manhat Nabi kita Muhammad s.a.w. Wa ala alihi wassalam. Semestinya kita harus berbangga hati untuk bisa istiqamah dan berjalan di dalam membela kebenaran hafizhani wa hafizhakum jami'an. Keberadaan ahlul hafizhi. Karena akan disebutkan dalam wasiat sayfuna mukbil rahimahullahu ta'ala. Masuknya Orang-orang yang berbahaya. Ahlul bidai. Minal hizdiyin. Dalam barisan ahlu sunnati wal jamaah. Itu merupakan nakbah. Bahaya. Yang akan menimpa perjalanan dakwah salafiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jamiah. Maka barakallahu fikum. Saya mengingatkan. Bahawa. Bendera al-haq itu. Telah dikibarkan oleh tiga generasi utama. Yang disebutkan oleh Nabi Yuna AS. Dalam hadis Imran ibnu Husayn. Muttafaqun alai khairun nasi. Orni. Fummaladina yalunahum. Fummaladina yalunahum. Keberadaan Sahabat Di tengah-tengah perjuangan besar. Yang padanya tertumpahkan darah. Dan hilangnya nyawa ternyata keberadaan mereka menentukan perjuangan besar itu rahimani wa rahimakumullah Nabi alaihi salat wa bercerita tsumma yagzu fi amun min ummati fa yuqalu lahum man ra'a man sahiba rasulullah sallallahu alaihi wa apakah ada di tengah kalian Orang yang melihat, orang yang bersahabat dengan Nabi kita Muhammad SAW berarti pertanyaan tentang siapa? Tentang tabiin. Apakah ada di tengah kalian tabiin? Mereka kaum itu menjawab naam fa'iyatul ahom diberikan kemenangan oleh Allahu Jalla Subhanahu Wa Taala. wa Allah. Betapa agung dan mulia. Dan betapa barukah kehidupan para pejuang kebenaran Barakulah kita. Namun itu adalah generasi yang telah berlalu. Dan mereka telah meninggalkan langkah yang diribai oleh Allah SWT. Tinggal Barakulahikum kita sekarang ini. Kalau mereka menemani Nabi SAW. Dipilih oleh Allah SWT. Mereka menggantikan generasi Sahabat menjadi tabiin, Merupakan pilihan dari Allah Jalla Subhanahu. Berikut seterusnya. Berikut para ulama kita. Akankah kita menjadi pilihannya di masa kita sekarang ini? Barakallahu'alaikum. Nampak di dalam benak kita. Kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dengan Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu ta'ala'an dan dengan generasi sahabat Nabi di atas manhaj yang kita berjalan di atasnya rahimani warahimakumullah maka dengarkan pesan Allahu azza wa jalla di dalam Al-Qur'an inna nahnu nazzalna zikra. wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr al Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang berjalan di atasnya. Salah penasulih Ridwanullah alim ajma'in. Dan kami juga yang akan menjaganya. Termasuk dari penjagaan Allah Jalla wa'ala. Terhadap manhajul haqqi. Terhadap dakwatul haqqi. Terhadap barasolah fikum akidah yang murni. Ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi. Alayhi salatu wassalam. Allah membangkitkan ulama-ulama baratallahu sikam. Sebagai pembela manhajul hak. Sebagai pembela dakwatul hak. Mereka adalah warasatul ambiyah. Mereka adalah pewaris para nabi baratallahu sikam. Kembali dan kepada bimbingan mereka. Adalah kembali kepada Al-Quran. Dan kembali kepada sunnah rasul. Alihissalatu wassalam alla qad sami'na saya mendengar barakallahu fikum min da'in la yatahi min Allahu azza wajalla bisaat kembali kepada fasawanya ali sunnah tentang barakallahu fikum kesesatan jamaah kesesatan individu orang dia berdalil dalil itu bukan fatwanya ulama tetapi dalil itu adalah Al-Quran Sunnah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan bahwa dia tidak faham terhadap Al-Quran. Dan Sunnah Rasul A.S. Coba kaji dan dalami. Dengan penuh kejujuran. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan hadis-hadis Nabi A.S. Yang mengangkat setinggi-tingginya posisi alim ulama rahimani wa rahimakumullah yakulullahu azza wa jalla di kitabnya syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikat wa ulul ilm Qa'iman kaiman bilqis la ilahi illahu wal azizul hakim kata para ulama kalau sekiranya ada posisi lebih tinggi dari posisi orang yang berilmu Nisaya Allah Azzawajal akan menyebutkan di dalam ayat ini. Allah Jalla wa Ala sedang mengangkat barakallahu fikum para malaikatnya. Dan Allah memasukkan pengangkatannya terhadap mereka-mereka yang berilmu. Siapa yang pertama kali masuk di tengah kita ini? Kalau bukan ulama-ulama sunnah hafidhani wa hafidhakumullahu jami'atuh samasi bersama firman Allah Jalla wa Ala yarfa'illahul ladina amanu minkum walladheena ootul ilma darajat siapa kalau bukan ulama barakallahu fikum duhulan awwaliyan masuk pertama kali di dalam ayat ini disanjung dan dipuji oleh Allah Azza wa Jal yaqulu Allahu Azza wa Jal fi kitabih inna may yakhsha min ibadihi al ulama Allah jalla wa ala langsung barakallahu fikum menyebutkan bahawa orang atau ulama lah yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala fasidani wa fasidakum Allah jami'an maka oleh karena itu barakallahu fikum Allah mengukuhkan dan menjaga dakwahul hak ini bilisan ulama ina dengan lisan atau melalui ulama-ulama kita barakallahu fikum baca sejarah tentang dakwah salafiyah yang ada di Indonesia ini yang dulu awalnya bercampur baur barakallahu fikum namun dibersihkan melalui ulama-ulama sunnah di dalamnya adalah karya-karya besar Al-Syaikh Al-Imam Al-Humam, 'Alim Al-Jarh wa Ta'dil, asyik Rabi hafizahullah ta'ala. Kita mengetahui sururiun itu apa. Kita mengetahui barakallahu fikum, eh ya kita mengerti bahaya-bahaya mereka, Abdul Rahman Abdul Khalid melalui mereka. Terus digulirkan ujian dan cobaan. Muncul barakallahu fikum, Abdul Hasan Al-Makri muncul kemudian Ali Hasan Abdul Hamid muncul kemudian dari markaznya Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala yaitu Al Hajuri semuanya yaitu Allah jalla wa ala menjaga dakwah ini dengan ulama-ulama tadi barakallahu fikum ta lalu apakah di satang alim besar itu Berbicara tentang guru kita. Berbicara tentang saudara kita. Mungkin berbicara. Barakallahu fikum. Tentang teman kita. Di dalam dakwah. Lalu kemudian kita tidak menerimanya. Barakallahu kita. Lalu kemudian kita merasa berat. Untuk mengambil ucapannya. Rahimani wa rahimakumullah. Hal. Zolama ustazah. Apakah alim besar ini telah berbuat zalim terhadap ustaz engkau? Atau dia telah berbuat zalim kepada ahlu sunnati wal jama'ah? Atau baruselah fikum dia telah berbuat zalim. Karena yang sedang dibicarakan adalah saudara engkau. Rahimani wa rahimahkumullah. Ana kastahi ya azudallah. Tidakkah engkau malu? Untuk kemudian Baratollahu Fikum mengenyampingkan ucapan Zakal Alim sebagai nasihat, sebagai teguran agar dia kembali kepada Al-Hak. Namun engkau tampil dengan penuh kezaliman. Sampai kemudian mengentengkan dan meremehkan Zakal Alim yang memiliki sejarah besar perjuangannya di dalam dakwatu Ahli Sunnati wal Jamaah cuma karena guru engkau yang dibicarakan cuma karena saudara engkau yang dibicarakan kenapa engkau tidak berprinsip dengan al-haq al-haq itu barakallahu fikum akan mengenal ahlinya rahimani wa rahimakumullah jami'an maka rahimani wa rahimakumullah saya mengingatkan ikhwani wa akhwati dan ahli sunnati wal jamaah berangkatlah dengan manhajul has ini dengan orang-orang yang dipilih oleh Allah. jalal wa ala. untuk melindungi perjalanan dakwah ini barakallahu fikum berjalan dengan alim ulama yang menjaga dakwah ini rahimani wa rahimakumullah jami'an jika engkau sampai menganggap enteng persoalan yang itu merupakan Ucapan alim tentang ilmu al jarh wa ta'adzim. Itu yang sangat berbahaya barakallahu kita. Yang akan membuahkan semakin jauhnya kita. Dari al-haq rahimani wa rahimakumullah. Kalau sekarang berbicara tentang ustaz engkau. Engkau tidak menerima. Mungkin nanti berbicara tentang yang lain. Anda tampil untuk tidak menerimanya lagi. Bukan cuma satu alim yang berbicara, Anda alim yang lain berbicara. Anda tampil untuk tidak mau menerimanya. Andalah yang telah berbuat zalim terhadap manhajul hak ini. Fadani wa hafidhukum Allahu jami'an. Maka oleh karena itu, fa ya ikhwani, wa ya akhwa sifillahu 'azzaqkumullah, kita harus berusaha untuk melakukan koreksian Langkah-langkah kita ini kita harus barakallahu fiqom membelah al-akhi di perikat di si al-hafidh membelah kebenaran itu dengan langkah-langkah barakallahu fiqom ahlu al sekali lagi Allah jalla wa ala menyelamatkan ahlu sunnah wal jamaah. melalui lisannya ulama-ulama sunnah hafidhani wa hafidhummu apakah engkau akan meninggalkan mereka-mereka yang telah menghabiskan umurnya. Untuk memperjuangkan sunnah Rasulullah Wasallam Cuma ingin mempertahankan. Guru engkau, Baratullah Sikom. Atau mungkin saudara engkau. Atau mungkin teman engkau. Fattakillah, Ya Abdallah. Takutlah engkau kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Hafidhani wa Allah <tutlah> jami'an. Faya ma'charal ikhwa wal akhwati rahimahuni wa rahimakumullah tentunya termasuk dari sederetan ulama-ulama yang dengannya Allah menjaga dakwah ini yang dengannya Allahu jalal wa ala melindungi manhajul hak ini yaitu syaikhuna muqbil rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan dan kita telah mendengarkan bagaimana wejangan dan wasiat beliau dan bagaimana beliau sendiri berkelasikum berucap dan kita akan langsungkan pada pagi hari ini untuk kemudian lebih dekat lagi mengenal beliau rahimahullahu ta'ala terakhir pembahasan kita pada pertemuan yang telah lewat tentang bagaimanakah karamuhu wasakha'uhu kedermawanan beliau rahimahullahu ta'ala Tunggu Barakallahu Fikum. pun beliau tidak memiliki apa-apa. Namun beliau memiliki jiwa karam. Gampang membantu. Gampang Barakallahu Fikum. Memperhatikan hak-hak du'afa terlebih lagi. Bila itu adalah sulabul ilm. Beliau benar-benar memberikan perhatian yang sangat Barakallahu Fikum. Wahid min Ustadzina. Datang ke tempat beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wa Dengan membawa amanah. Dengan membawa amanah. Berbentuk barab fiikum Allah dolar. Untuk mengasihkan kepada beliau. Zahkal Ustaz jazahullahu khair. Subhanallah. Asyik rahimahullahu Tidak mahu menerimanya. Kutlah. Ini bukan duit. Ambil juga sampai ekwa ini kebingungan. Bagaimana caranya untuk amanat ini bisa sampai kepada beliau? Berfikir untuk kemudian keluar, berfikir untuk memberikan maju yang paling terbaik dan paling mahal. Itupun karena amanat itu besar masih sisa besar dan membawa madinah. Aceh mukbar smahullah taala menerima. Lalu kemudian istrinya melihatnya, khul. Iya, Aswad ini bersikit. Lalu kemudian mengantarkannya kepada yang memegang bar salikum terkait dengan urusan ya dakwah yang ada di Damak, hiraani wa hasiraakumullah jannah. Wallahi Aswad. Fawahid Datang barasallahu fikum dari Kuwait. Awal-awal. Lalu kemudian, Ketingin bertemu dan berjumpa dengan Syekh Mukbir Rahimahullah. Ketemulah dia dengan seseorang Yang membawa barasallahu fikum dari ladangnya sendiri. Bertanya. Ingin ketemu bersama Syekh Mukbir. Di bawah perang. Setelah itu disuruh duduk. Sobat. duduk. Yang mengantarnya itu masuk ke rumahnya. Ditunggu-tunggu, ditunggu-tunggu. enggak datang-datang. Mana syihnya yang dimaksud? Ternyata yang menyambutnya dari ladang itu adalah syih yang dituju rahimani. Warahimakumullah. Sendiru barasalah kita. Kehidupan alim ulama kita. Memang benar-benar mereka berbuat untuk dakwah ilallah ya azza wa jalla. Tidak kemudian malu seorang dai bawa cangkul bawa ini. Raja rahimani warahimahumullahu jamiat tentang kedermawanan beliau kita telah melewatinya barakallahu fi Lalu kemudian pembahasan yang berikutnya syajatuhu rahimahullahu taala. Keberanian yang dimiliki oleh Syekh Muqbir rahimahullahu ta'ala. Sana rahimahullah. Milallazina la yakafuna fillahi laumatula'in. Beliau adalah termasuk dari golongan orang-orang yang tidak pernah gentar dan takut. Di jalan Allahu Jalla Subhanahu. Dari celahan dan casi orang-orang yang mencela dan mencaci maki barakallahu fihi. Telah disebutkan di awal-awal dalam karya tentang perjalanan dakwah beliau rahimahullahu taala. Beliau berani tampil berbicara di tengah-tengah kaum Syiah sampai kemudian waju mudasal ingin memukul, ingin barakallahu fiikum membunuh at Mukdir rahimahullahu taala sampai kemudian beliau masuk barokallahu fikum ke dalam penjara beliau tidak memiliki rasa takut selama beliau memperjuangkan al-haq rahimani wa rahimatullahi jami'a apalagi kalau sudah berteriak ya ikhwanana insyaallah nujahid ma'amrika Amerika Kita akan berperang bersama Amerika. Padahal tentu tahu kondisi beliau tangannya sudah digantung dalam keadaan. Tetapi samani jiwa untuk kemudian berperang dan membela agama Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Itu adalah tinggi dan besar barakallahu hikam. Benar-benar berada pada puncak yang sangat berani. Beliau hafidhani wa hafidhakumullah tetapi bukan beraninya ngawur lo. Lah. Ya. berani untuk membela kepentingan al-hafidzani wa hafidakumullahu jami'an. Kemudian barakallahu fikum. Terkait dengan bagaimana siyastuhu. Langkah dan siyasah beliau di dalam dakwah kepada jalla subhanahu. Kana hakiman rahimahullah jiwa wasih ilallahi wa ma'amudsamahi wa ummatihi baliau adalah orang yang memiliki sifat hakim. penuh barakallahu fikum di jaksana di dalam berdakwah kepada Allahu jalla subhanahu baik bersama masyarakat beliau atau kepada umat barakallahu fikum liannahu yahlam karna beliau mengetahui bahawa dakwah bila dibangun di atas taurat wal intilabat dengan cara-cara berutan tidak akan membuahkan kecuali barakallahu fikum malapetaka terhadap perjalanan dakwah tislaqiyah rahimani wa rahimakumullah jami'an ah, dengan umur yang sangat panjang ad dengan umur yang panjang beliau berdakwah di jalan Allahu jalal subhanahu sehingga benar-benar mengetahui barakallahu fikum dengan tajrubah tajrubah itu artinya dengan apa dengan subhanallah pengalaman dengan pengalaman rahimani wa rahimatumullah bertambah kebijaksanaannya di dalam dakwah Bertambah pula baratullah fikum pengetahuan beliau tentang akibat-akibat perkara di belakang. Karena semakin bertambah umur dan juga ilmunya seseorang. Maka bertambah pula baratullah fikum pengalamannya di dalam dakwah ilallah jalla subhanah. Bertambah ketawa duanya, bertambah rasa takutnya, bertambah bagus akhlak dan adabnya. Demikian hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kita masih mengingat ucapan Muawiyah. Yang dibawakan oleh Imam Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih Adabil Mufrah. La yakunu haliman. Tidak seseorang itu dikatakan halim. Orang bijak illa ma'azu tajrubatin, ma'adhi tajriba. Kecuali itu semuanya akan didapat melalui barokah lufikum pengalaman. Bertambah umur seseorang berziarah di dalam dakwah Tuilah Allah Illallah Subhanahu tentu barokah lufikum bertambah pula hikmahnya di dalam dakwah itu ilallah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullahu jami'an kemudian pembahasan yang keberikutnya, ilmuhu wa ta'annihi bagaimana sifat kelembutan sayykhuna mukbir rahimahullahu ta'ala dan kehati-hatian beliau di dalam barqalawfikum urusan dakwatu ilallah Jalla subhanahu Kata sang puteri bercerita, tunggu. Beliau berada dalam kedudukan atau posisi yang sangat tinggi. Dalam hal ta'ani hati-hati. Di dalam bersikap rahimani wa rahimakumullah. Sampai di saat kita berada di sana, baratullah hukum. Datang telpon dari Yafiq. Nama daerah di Yaman. Ya Syah, si. ahlu sunnah wal jamaah berbuat demikian demikian. Pokoknya dijatuhkan nama ahlu sunnah wal jamaah. Okey, rahimahullahu taala bertanya, man anta? Siapa anda ini? Anas Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Semut bin rahimahullah taala tidak mencukupkan. Anta sunni am syi'i. Anta sufi am syi'i. Saksa. Orang itu terdiam. Di kemudian Barakallahu Fikum melontarkan pertajaan. Tidak cukup sampai di sana. Peristiwa itu dibawa di majlis. Lalu kemudian disuruh berdiri ikhwanuna min yatih meminta penjelasan dan keterangan tentang berita yang di, ya, dinukilkan kepada beliau barakallahu fihi bagaimana tingkat tasabbutnya dzal alim rahimani sudah lewat pembahasan kita bila ada orang yang datang mencela dan mencaci makinya diberitakan ada orang yang mencela dan mencaci makinya apa kata beliau? Apa jawaban beliau? Aba Kuali? Beliau bertanya, apa sih? Siapa yang mengatakan? Apa katanya? Apa begitu? Apa yang beliau katakan? Di saat seseorang memberitakan bahwa ada yang mencela beliau, ada yang mencaci beliau. Ada yang baru ke? Lepas membicarakan beliau apa jawaban beliau? Ya, okay. okay. lah, ya, ya, ya. Beliau memberikan jawaban. dosa-dosa saya lebih berbahaya dari caci makian dan celaan itu. Sebab itu berhati -hati. Min alim besar seperti itu barakallahu fih. Namun tidak peduli celaan dan caci makian orang rahimani wa rahimakumullah. Bahaya dosa yang saya lakukan itu lebih dari bahaya celaan dan caci makian mereka barakallahu fih. Penduru ya, kuat. Bagaimana akhlakuhu ketawa du'an beliau. Di kemudian tangan beliau patah. Apa kata beliau kepada putrinya? Hah? Ini karena sebab dosa-dosa saya. Padahal beliau tergelincir jatuh. Kemudian Bartholah Fikum patah tangan kiri beliau. Beliau berkata kepada sang putri. Bahwa ini kerana akibat dosa. Dosa saya rahimani. Warahimakumullahu jami'an. Sebarakallahu fikum. Saya kuna mukbir rahimahullahu ta'ala. Orang yang terkenal memiliki sifat kasih dan sayang tinggi. Kepada umat secara umum. Terlebih-lebih barakallahu fikum kepada tulah beliau. Siapa yang tidak senang jika tulap-tulap ini dianggap oleh oleh beliau adalah putra-putranya sendiri? Siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak bergembira rahimahni wa rahimahkumullah? Tentu barasallahu fikum ini merupakan adab dan akhlak. Sehingga tidak ada jurang pemisah yang beliau tanamkan antara syik dengan muridnya kecuali takwa Allah azza wa jalla. Ketahuilah kepada Allah jalla subhanahu wa ta'ala bahwa kita ini tidak berhak untuk diikuti yang berhak untuk diikuti adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hafizni wa hfidakumullah jami'an. Beliau barakallahu fikum yashbir alal mukhalif. Bersabar Terhadap orang yang menyelisihi, kita lihat akhlak beliau di majlis luar biasa. Bagaimana beliau membantah Syiah, bagaimana beliau membantah ikhwanul muslimin, bagaimana bagaimana tabligh. Tapi kalau ada yang datang kepada beliau, mengharap kebaikan, beliau sambut dengan bagus barokah Allah Apalagi kalau yang datang yang ingin mencium tangannya, beliau segera juga mencium tangan. Yang tadi menciumnya rahimani wa rahimakumullah. Tetapi. lalu ternyata orang ini. Dengan perilaku yang baik. Lalu kemudian dia tidak tertegur. Maka. Bayyana linnasi awarah. Wazayfasyubahihi. Dia tampil menjelaskan. Tentang barasolahukikum. Bahaya-bahayanya. Dan penyimpangan-penyimpangan orang tersebut. Di majlis Barakallahu Sikom. Waktu kata sang putri bercerita. Yus'alu rahimahullah an mas'alatin. Wa yakulu fihah Allahu akhlam. Betapa sering. Beliau ditanya tentang satu persoalan. Beliau mengatakan Allahu akhlam. Apalagi kalau menemukan kesulitan. Beliau panggil. Yang sering mendapatkan panggilan adalah. Syekh Rahman Al-Adani. Syekh Rahman Al-Adani. Barakallahu fikum rajul muta'adzid. Dipanggil oleh Syekhuna Mukbir Rahimahullah. Bagaimana pendapat anda dalam hal ini? Itu di majlis ayat ramai. Tidak malu-malu Rahimani wa Rahimahkumullah. Untuk mengajak dan mengambil pendapat. Dari tulab rahimani wa rahimakumullah. Akadal alim akhlakuhu adabuhu. Dan beliau barakallahu fikum. Tidak takalluf. Kalau beliau belum sampai kepadanya ilmu. Beliau tidak kemudian malu mengatakan. Wallahu akhlam. Tidak malu-malu mengatakan. Wallahu alam. Tidak kemudian barakallahu fikum. Setiap pertanyaan. Sementara belum ada tasawur pada dirinya gambaran. Uh, jawab dengan lantang. Salah. Kalau sudah salah. Kan barasallahu fikum. Rucu ia. Cepat kembali. Kepada barasallahu fikum al-haq. Al-Fatih. Al-Fatih. Al-Fatih. Al-Fatih. Al-Fatih. Wakam suila anshakin fayakul. Betapa sering beliau ditanya tentang seseorang. Ya sih, bagaimana tentang sulan ini? Anamurjul kaul sih. Beliau diam. Karena belum sampai kepadanya. Bayas kutu anhu sini. Beliau diam tentang orang itu bertahun-tahun. Hatta ya saban sabiyanalahu jaliyah. Sampai. Benar-benar Barakallahu Fikum. Mendapatkan penjelasan. Coba. Baca sejarah. Bagaimana sabarnya. Asyik Rabi. Untuk kemudian mengingatkan. Abu Hasan Al-Ma'ribi. Itu Senin. Bertahun-tahun. Beliau bersabar Barakallahu Fikum. Lewat murah salah, Lewat telepon. Mengingatkan Abu Hasan Namun karena. Orangnya utuh, orangnya sombong dan angkuh. Maka beliau mengeluarkan ucapannya. Begitu juga Ali Hassan Ali al Halabi. Begitu juga terkait dengan yang ada. Sudah dari sekian tahun beliau mengikuti perkembangan dakwah salafiyah yang ada di Indonesia ini. Rahimani wa rahimahumullah. Beliau mengerti tentang kiprah-kiprah daripada Ustaz mungkin yang sering datang kepada beliau, yang sering mendapatkan atau berziarah kepada beliau, atau kiprahnya yang ada di Indonesia ini dari awal persoalan dakwah ilallah al-azawajalla. Beliau mengikuti, bukan orang baru ash-shabi barakah fikum mengikuti perkembangan dakwah ilallah al-azawajalla mulai ya ja per Umar Thalih awal-awal dakwahnya terus demikian sampai kemudian tumbangnya Ja'far Umar Thal dari lisal ahli sunnah wal jamaah Allahu rahimani wa rahimatullah satu persatu demikianlah Allah menjaga dan melindungi dakwah as-salafiyah yang ada di Indonesia ini di ulamai ulama dakwah dengan ulamaknya dakwah ini. Barakallahu tiktok. Oleh karena itu. Sabarkan diri. Berjalan. Bersama ulama una. Di sana kita akan mendapatkan. Ketenangan dan ketenteraman. Kita akan menemukan. Ada perlindungan dari Allah. Jalla wa ala di atas manhajul hak ini. Barakallahu tiktok. Maka oleh karena itu. Saya mengingatkan. Ikhwami wa akhwati. Jangan tinggalkan. Ulama-ulama sunnah. Di dalam dakwatu ila Allahi Jalla. Subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhahkumullah. Kirsuhu ala al-ulfati wa ta'akhir al muslimin. Bagaimana semangat beliau. Dalam menyatukan. Di antara kaum muslimin hafidhani wa hafidhahkumullah. Jamiat. Sang Puteri bercerita. Tentang ucapan beliau. Hafizahullah Ta'ala. Terkait tentang hadis Abu Hurairah. radhiyallahu Ta'ala. Anhu rawahul bukai wa muslim. Kata Rasul Al-Salaam. Bainama ana. Baina ana na'in. Ra'aytuni fil jannati. Fa'idan imra'atun. Tatawadda'u ila janibi khasar. Fakultu liman hadal qasr. Kalu li'umar. Fadasartuh ghiratahu. Wawallaytumudbirah. Di syaf saya tersidut. Dinampakkan padaku surga. Kata Rasul alihi s.w.t. Tiba-tiba. Saya melihat seorang wanita. Sedang berwudu Di samping. Iaitu bangunan. Ya, yang... Tinggi. Lalu saya mengatakan, siapakah pemilik bangunan ini? Mereka berkata, ini adalah miliknya Umar. Umar Ibn al-Khattab. Lalu kemudian baru ke dalam Aku mengingat, kata Rasul alaihi salatu wassalam, tentang sifat ketemburuan pada diri Umar. Ketika Umar mendengar cerita Nabi Yun Ali Sallallahu Alaihi Umar Umar Radhiyallahu Ta'ala al-himnan lalu berkata, a'alaika adharu ya Rasulullah. Atas saya ini kemburu kepada engkau ya Rasulullah. Kata Syekh Muhammad bin Ta'ala mengambil faedah dari hadis ini, fi Murahat tu, syurgori Di sini ada pelajaran. Anda harus memperhatikan perasaan kalau suatu itu kita artikan, saudara engkau. Saudara engkau bar keluar Engkau harus memperhatikan apa yang tidak disukai, apa yang disenaminya juga diperhatikan. Karena betapa sering setan itu masuk cuma urusannya kecil menghancurkan dan merusak ukhuwah imaniyah rahimani warahimah kumulah persoalannya kecil tapi yang namanya setan akan merusak persaudaraan barokallahu fiqoh maka segera kita harus benar-benar memperhatikan dan satu hal yang disebutkan oleh Al Imam al Qayyim rahimahullah terhadap saudara kita ahlu sunnah wal jamaah, terhadap diri kita kita harus berhusnul bani atau su'uban terhadap diri kita sendiri banyak husnul bani atau su'uban kita harus banyak su'uban pada diri. Karena tak kita seoban pada diri. Kita banyak untuk melakukan muhatabatun nafsi. Mengoreksi diri kita sendiri. Tapi kalau kita berusnuban selalu. Yang salah bukan saya. Yang salah dia. Yang berbohong dia. Yang hasab dia. Terus demikian. Kita tidak mau kata Imam Ibn Al-Qayyum rahimahullah. Untuk melakukan koreksian, evaluasi pada diri kita sendiri. Makanya beliau mengajarkan adab dan akhlak yang besar pada diri kita sendiri. Harus memperbanyak suhuban. So Kata beliau kemudian menyambung. Bagaimana kita akan husnul so khusnuban pada diri. Sementara di antara dua lambung kita ini ada lawan dan ada musuh. Kita langsungkan barasolah sikum. Kebencian beliau terhadap izbiyah. Wal bidai wa ahliha. Rahimani wa rahimahumullah. Barang siapa yang benar-benar. Mengambil adab dan akhlak. Mengambil pelajaran manhad dan akidah dari lisan beliau. Rahimahullahu ta'ala. Maka dia akan banyak belajar. Tidak akan tampil menjadi musalawin orang yang warna-warni barakallahu fikum karena syaikhuna mukbir rahimahullah apabila berbicara tentang fulan anlan hizbi ikhwanul muslimin jamaah tablig hafiz rahimani wa rahmatuh la khaira fih ada kebaikan mereka sedikit pun barakallahu fikum hfidani wa hfidakumullahu jami'an Ulama kita mengajarkan. Tentang peringkir. Man had salih. Man had salih. Ridwanullah alihim ajma'in. Sikap tegak. Terhadap ahlul bidai. Dan tidak bermain-main bersama ahlul bidai. Rahimanu wa rahimahkumullah. Karena mereka itu. Adalah punya kepentingan. Pada diri ahlul sunnati. jamaah Beliau menyebutkan. Yugud al-hizbiyah, wal-bid'ah, wahala لله عز وجل. Beliau adalah sangat benci terhadap hizbiyah, kebidahan dan ahli al bid'ah dengan kebencian yang sangat baru ke Allah Taala. Allah ya Akbar. Bagaimana rahimani wa kum Allahu jami'an. Bila beliau berbicara tentang seseorang. Satu malam pul. Berbicara tentang individu orang. Berbicara tentang jum'iyah. Subhanallah. Subhanallah barakallahu ikh. Namun bagaimana ulama ulama'una. Tidak kemudian. Sikap-sikap itu merupakan sifat manhajul sikap manhajul hak. Lalu kemudian muncul orang Barakallahu Fikm La'ad. Untuk mengatakan. Jangan disibukkan oleh Barakul Rudud. Bantah ini, bantah itu. Saya akhizillah. Bukankah tegaknya dakwah ini. Di atas dua pondasi besar. Bayanul haksi warrudud. Menjelaskan kebenaran. Dan rudud Barakallahu Fikm. Coba baca kalau anda pernah belajar kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala Aqidah al Wasithiyah coba belajar kitab ini ada dibawakan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi junjungan عليه الصلاه والسلام untuk membantah ahlul bidah rahimani wa rahimakumullah jami'an namun barakallahu fikum karena Isipat yang berbahaya pada diri seorang, lalu kemudian mengangkat, tidak setuju dengan sikap bila ahlus ahlu sunnah loh ya, yang berbicara tentang kebidahan ahlul bidah, berbicara tentang bahaya jumharia ushurah, tak menerima barakallahu fi kum, menebar sumhat sumhat, disibukkan ini, disibukkan itu, rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semestinya tidak akan keluar dari lisan ahli sunnati wal jamaah. jamian. Apalagi kalau memberikan gelar istilah pahlawan kekianan. Hal hada min adabi, min adab ahli sunnati wal jamaah. Di saat saudaranya, Berbicara tentang bahaya Barakallahu Fikum. Jum'iyah tertentu. Lalu kemudian dianggap dia sebagai pahlawan kesiangan. Mada turidu min hadal salam. Wa anta mas'ulun amam Allahi Azzawajal. Apa yang kau maukan dengan ucapan ini? Dengan istilah pahlawan kesiangan. Eh, ini pahlawan kesiangan ini. Pujian, celaan, tanjungan. Ada dia. <tuk> Nasihah اولا. Sila anbar rahsallahu fika. Hai akhiwan. Ini salah satu barakallahu fika. Pelajaran dari ulama una rahimani wa yang dia pernah duduk padanya di majlisnya barakallahu fika. Tapi betapa cepatnya terjadinya perubahan. Tentu ada sesuatu yang merubahnya Barakallahu Hikam. Suatu saat. Kita akan ketahui Barakallahu Hikam. Sering duduk bersama beberapa ustaz. Yang berbicara. Kenapa? Apa sebabnya? Walaupun kita menyimpulkan sesuatu. Tapi kita masih takut. Kita menunggu Allah Jalla wa ala. Pasti akan mengeluarkan barat Allah fikum. Dan membongkar semuanya itu. Kita yakin dan yakin. Bahawa Allah Azza wa Jalla. Yang telah membantu Ahlus Sunnah wa Jamaah. Untuk kemudian melihat. Tentang bagaimana kifrah Ahlul Ahwa'i wa'l-Bida'i. Di dalam dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau. Wa yubayyinu hakikat al-hizbi fayaqul. Beliau menjelaskan tentang hakikat Hizbi itu siapa sih? Ya, kalau Antum sering menyebut. Itu Hizbi. Apa itu definisi Hizbi? Beliau beritahukan kepada kita. Al-Hizdiyu. Huwa alladhi yad'u ila sikratihi. Wa in da'a ilal kitabu wa sunnati. Fahuwa yatasattaru fakat. Cakap beliau yang namanya Hizbi itu adalah orang yang menyeru kepada pemikirannya. Adapun dia tampil menyeru kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya Barokallahu fikum, ia sebagai tabdir menyembunyikan dirinya sendiri. Rahimahni wa rahimakumullahu jami'an. Lalu kemudian. Untuk mempersingkat Baratullah Sikum. Rahmatuhu wa syafakatuhu. Bagaimana sifat kasih sayangnya beliau Baratullah Sikum. Fahuwa rahimun bil kibari wa syibar. Wa bid zakari wal unta. Wal atfal yuhibbunahu kathiran. Liman jilatihi wal ihtanihi ilaihin. Beliau adalah. Orang yang sangat sayang kepada orang yang besar, kecil, laki-laki ataupun perempuan. Bahkan anak-anak itu, anak-anak sangat sayang dan senang kepada beliau. Karena di samping kedudukan beliau. Karena juga kebaikan beliau terhadap mereka. Sayang rahimah ni wa rahimah Di, ya. Bila bertemu bersama anak. Assalamualaikum. Ngajak main, ngajak senyum. Ya, kemudian salaman. dicium tangannya. Beliau balik mencium tangan putra atau anak-anak itu. Barakallahu fikum. Luar biasa. Penampilan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Fahuwajadir ayyukalfi. Memang panikah. Untuk diucapkan demikian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah ya Allah, bisa sendiri menyaksikan di majlis ilmu. Tapi kalau sudah sampai di majlis ilmu, beliau benar-benar menjaga adab dan akhlak. Siapapun di majlis ilmu, ada anak ngomong, ada anak berbicara. Mungkin kalau di sini kita main pentungan pakai tongkat, tak, kedengaran dari tempat jauh kepala anak yang dipukul barakallahu fiku sampai dilaporkan di majlis juga kita berada di majlis itu seorang anak aslam ya eh aina fulan bin fulan sebutkan anak itu dihabiskan sama beliau kecil dalam ribuan orang barakallahu fiku wahwa fil hammam yasyir. Disebutkan bahwa dia ada di Hammam. Karena dilaporkan bahwa ini la'ah. Main-main barang. Pokoknya telah takap mainnya. Aina fulan bin fulan. Panggil. Lalu kemudian. Setelah itu. Ada seseorang tampil dari murid beliau. Ya si. Qala al-Iman ibn al Qayyim rahimahullah. Termasuk min alamati zakah termasuk dari tanda kecerdasan anak itu banyak apa namanya? gerak. Iya, enggak kemudian dia melongoh tidak. Termasuk dari tanda kecerdasan anak itu. Lah, ikhwan ini ingin memberitahukan tentang anak ini. Apa kata Si kunam mukbir rahimahullah, fa ya aswan. Ana ana muqaddimul adabah saya lebih mementingkan adab kata Syaikhuna Mukbir rahimahullah taala Tabarakallahu fi Dengan ini kita harus mendidik anak kita dididik adabnya dididik akhlaknya barakallahu fikum sampai ulama ulama menyerahkan putranya sebelum belajar ilmu dididik adabnya dididik akhlaknya faqidhani wa hafidhukumullahu jami'an Memang pangkas kita sendiri yang menyaksikan Baratullah Fikum. Bagaimana sayangnya kita menganggap ini bapak kita. Karena bagaimana beliau di majlisnya. Bagaimana beliau Baratullah Fikum ketika jalannya. Membing-bing mengarahkan. Hafidhani wa hafidhakumullah. Kalau ternyata butuh berbicara tentang kesehatan. Beliau tidak segan-segan. Manggil tulapnya. Yang punya ilmu tentang kesehatan. Berbicara di hadapannya. iya di hadapan beliau. Di hadapan pelabak tentang kesehatan. Tidak kaku. Barat kita. Beliau banyak cerita di majlis. Masya Allah. Ia? Banyak kemudian. Kita tertawa. Bagaimana beliau mendidik kita. Membimbing kita. Itulah yang mahal. Mengambil ajab dan aslah. Kalau mungkin ilmu kita bisa memiliki maktabah. Kita bisa mengkaji keluar. Menghafal apa isi kitab di dalam maktabah. Namun yang termahal. Ketika seseorang mula jamak bersama ulama. yaitu belajar akhlak dan adabnya rahimani. Warahimakumullahu jamu'ani. Maka tidaklah berlebihan kata sang putri. Kalau dikatakan. Laqad kana khayra an-nasi lin zaman. Beliau adalah orang yang terbaik manusia untuk manusia di zaman ini. Kata beliau barakallahu fikum. li salabatil ilm. Cellebih khusus bagi penuntut ilmu. Fa huwa yar salabatal ilmi abnaah. Beliau berpendapat Para penuntut ilmu itu merupakan putra-putranya. Kan ada orang. Apabila duduk di majlis. Pemisahnya jauh. Eh? Pokoknya. Ini barqalau, fikum, alim, ulama. Tidak boleh. dia Tidak kemudian bisa duduk. Tidak bisa tersenyum. Tidak kemudian bisa makan. Barang bersama. Bisa. Seperti yang sering kita katakan. Sekarang ahlu sunnati wal jamaah ini butuh murabbi. Orang yang akan mendidik mereka. Orang yang akan bisa menjadi suri tauladan. Di dalam mereka menapaki jalan al-haq ini. Ini yang dibutuhkan. Wal-Nabi'u alaihi salatu wassalam. Al-lama warabbah. Alayhi wa rabba. Beliau Sallallahu alaihi wa salam. Mengajarkan para sahabatnya. Dan juga mendidik para sahabatnya. Barakallahu kisah. Bekerja. Berbuat. Bersikir. Dan seterusnya. Untuk kemudian kemaslahatan dakwatu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Beliau tampil. Beliau yang memberikan contoh. Beliau yang memberikan suri tauladan. Terhadap para sahabat Nabi Ridwanul alaihi ajma'in. Maka ahlus sunnati wal jama'ah bukan hanya butuh muallim saja selesai kitab kitab lain selesai kitab tetapi yang dibutuhkan juga seorang murabbi yang bisa memberikan contoh dan suri tauladannya dalam ibadahnya dalam akhlaknya dalam muamalahnya dalam kehidupan dunianya dalam segala galanya butuh murabbi murabbi faqidhani wa faqidhakumullahu jami'an kata beliau Sungguh beliau amat sangat bersedih. Saya tidak bacakan karena khawatir panjang baru. Beliau amat sangat bersedih. Apabila berkurang kebutuhan pula santri-santri. Orang belajar ribuan di sana itu tidak bawa bekal bayar itu. Tapi subhanallah. Yang namanya barakallahu fikum tawakkal yang tinggi. Barakallahu fikum. Beliau mengajarkan. Mendidik kita. Ya syarallah. Sama antum bayangkan. Kalau seorang alim besar. Yang kita duduk di depannya. Lalu mengajari kita tentang kehidupan. Dan menghadapi problematika hidup. Sering terlontar. Ya syarallah. Allah akan menggampangkan dan memudah. Bagaimana kita tidak kemudian terdidik di atas itu. Karena semuanya ini Allah yang menjalankan. Tahu Allah tidak akan memberikan semua apa yang kita harapkan. Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan. Lisha dakwah itu butuh demikian. Allah akan memberikannya. Lisha tidak butuh. Dia ya tidak diberikan. Demikianna Allah Jalla wa'ala menjalankan keadilannya barakallahu fikum. Beliau amat sangat bersedih. jikalau murid-muridnya sudah mendapatkan kekurangan barakallahu fikum dari sandang pakannya. karena fikum. Beliau kalau menemukan hal itu mengatakan innahu la yajidu mas'akbar min hadza 'alayhi. Beliau tidak menemukan beban berat dari beban ini pada diri beliau, di saat melihat tulabul ilm itu barakahlah fikom mendapatkan kekurangan dari makannya rahimani warahmatullah. Beliau tidak merasakan ada beban yang paling berat daripada beban bila murid-muridnya itu menemukan kekurangan dari sandang tangannya. Rahimani warahmatullah. Kata beliau. Sang putri bercerita. Beliau memerintahkan saya untuk menjadi ibu. Bagi para penuntut ilmu. Bismillah. Jadi ilmu Rabbi Barak Allah. Kita. Memerintahkan sang putri untuk menjadi ibu. Bagi para penuntut-penuntut ilmu. Jadi jangan sampai seorang guru. Baik TK, baik apa kelasnya. Kelas TK atau kelas apa jangan sampai ya, terpisahkan antara dirinya karena keguruannya atau dia menjadi guru atau ustadz, tapi dia harus menganggap bahwa semua yang ada di depannya ini adalah anak-anaknya yang membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang sama, hadis dari wahabulhumma. Demikian juga dai ilallah subhanahu wa taala menganggap. Baik dia sudah menikah. Mungkin lebih tua dari dia. Namun dia adalah bapaknya di dalam masalah ilmu. Menganggap semuanya ini abna. Anak-anaknya. Yang membutuhkan kasih sayang. Yang membutuhkan bimbingan. Yang membutuhkan arahan. Dan seterusnya. Fikum. Kemudian. Termasuk. Daripada kasih sayang beliau. Adalah. Beliau marah. Kalau ada. Orang busuh belajar ini, itu. Lalu kemudian orang ini diminta tidak mau atau tulah beliau. Tidak mau mengajari. Beliau marah atas sikap itu. taala. Lebih daripada itu. Beliau barakallahu fikum. Menyibukkan orang-orang yang duduk. Baik sendiri, ataupun berduaan. Atau mungkin tamu. Atau di majlis umum. Penuh isinya dengan nasihat dan wejangan, ya ikhwan. Nasihat Barat, Allah hukum. Sehingga aku melihat kita sendiri yang duduk. Bisa merekam dan mencatat sekian nasihat-nasihat emas. -nasihat Di majlis beliau Barat, Allah fikum. Nasihat, darah, pertanyaan. Nanti nasihat Barat, Allah fikum. Demikian ulama rahimah ini. Wa rahimakumullahu Termasuk daripada. Sifat kasih sayang beliau. Beliau benar-benar menanamkan dalam hati kecintaan dalam belajar ilmu. Benar-benar ya ikhwan. Sampai beliau juga sering bercerita. Tentang al-Muhammadin. Muhammadin yang dimaksud adalah empat Muhammad. Muhammad bin Jarir al-Tabari. Muhammad bin Ishaq ibn Khuzaimah Muhammad bin Nasr al-Maruzi Muhammad bin Harun Ar-Riyani mereka berangkat belajar ilmu menanamkan kecintaan barakallahu fikum kepada ilmu mereka belajar empat alim besar ini belajar Muhamadil empat Muhammad Muhammad bin Jarir al-Tabari. Kedua, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ketiga, Muhammad bin Nasr al-Maruzi. Keempat, Muhammad bin Harun al-Royani. Berangkat. Bekal habis di tengah jalan. Empat, yang sedang berangkat berjalan untuk belajar ilmu agama. Kehabisan bekal sampai pada puncak mereka ini dalam kondisi jauhan. Sangat-sangat lapar. Berkumpullah mereka bertemu. Artinya di sebuah-sebuah rumah tempat mereka bermalam. Lalu mereka sepakat malam itu. Untuk mengutus siapa yang akan mencari makan. minta Al Allah ya Allah ujian ulama kita lalu maka sepakat untuk melakukan Qur'an ah. undian siapa yang akan keluar namanya maka dia yang keluar untuk mencari Makanan. karena sudah tidak sanggup lagi berbuat barokah Allah subhanahu maka mulailah diadakan Qur' ah. undian ternyata Undian itu jatuh kepada Muhammad bin Ishaaq ibnu Khuzaimah. Jatuh undian itu kepada beliau. Sebelum keluar untuk mencari, beliau meminta ketempatan untuk kemudian barulah bikkum salat, berudu kemudian salat. Belum selesai solat, ternyata utusan raja di sana itu. Telah mengetuk pintu. Utusan tersebut mengatakan. Ayyukum Muhammad bin Nasr. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Nasr? Wadah. Itu dia. Dikeluarkan kundi. Mak kundi. Yang berisi 50 dinar. Sedikit atau banyak dinar. Dikeluarkan lima puluh dinar. Ini Muhammad bin Ishaq ibn Huzaimah sedang semua. Lalu kemudian utusan itu bertanya. Siapa di antara kalian ayyukum Muhammad bin Jarir? Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad bin Jarir? Mereka menjawab wajah. Ini dia. Dikeluarkan kundi berisi lima puluh dinar. Ayyukum Muhammad bin Harun. Bertanya lagi, mana Muhammad bin Harun? Dikeluarkan pundi berisi lima puluh dinar. Ayyukum Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah. Ditunjukkan itu dia sedang solat. Belum selesai solat. Rahimani wa rahimakumullah. Lalu setelah selesai solat. Diserahkan satu pundi berisi lima puluh sinar. Kok sampai sang raja mengutus utusan ada apa? Ternyata Barakallahu Fikm sang raja itu bermimpi Jika jikalau empat orang ini sedang tertahan karena kelaparan. Allah Jalla wa'ala yang membantu dan yang memberikan jalan Barakallahu Fikm antum liya perjalanan mereka-mereka yang ikhlas dalam belajar agama Allahu jalla subhanahu wa ta'ala dan terakhir pembahasan ini min tala'il ulama alaihi sanjungan dan pujian para ulama terhadap beliau qala asy Ibn Utsaimin rahimahullahu taala. Al-Sheikh Muhammad Ibn Shalal Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata. Qulu lahu. Katakan kepadanya kepada siapa? Kepada siapa yang dimaksud? Qulu lahu. Katakan oleh kalian Buat dia. Ana a'qtadiruhu mujadidhan. Saya. Menganggap dia. Sebagai seorang mujaddid Di abad ini. Tentunya Barakallahu Allah. Pujian. Asyik Muhammad ibnu Fala Al-Haymin. Rahimahullah Ta'ala. Padahal empat ulama ini. Rahimahumullah Ta'ala. Al-Syikh Ibn Abad. Al-Syikh Muhammad Nasiruddin Al-Alban. Al-Syikh Muhammad Ibn Salah Al-Thaymin. al, al Mukbir Rahimahumullah. Empat ulama dunia. Mujaddidun Barakallahu Fikm di masanya. Al-Syikh Muhammad Ibn Salah al Memberikan pujian Barakallahu Fikm. Kepada Al-Syikh Mukbir Rahimahullah. Kasakan kepada beliau. Saya maksudnya Syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin menganggap dia sebagai seorang mujasi. Banyak orang yang menganggap dia sebagai seorang mujasi. Banyak Rahimahullahu Ta'ala menganggap dia sebagai seorang mujasi. Banyak orang yang menganggap dia sebagai seorang mujasi. Abu Syekh Al-Ay al Al-Madkhal wa Syekh Muqbil Al-Wadi'i in jahilun fa yu'allam wa hawa fa yusahaz billah min syarrin katablio mereka-mereka yang memberikan kritikan terhadap dua syekh Ustadz Syekh al bani rahimahullah mereka-mereka yang memberikan kritikan terhadap dua syaikh yaitu Syekh Rabi Al-Madkhali dan Syekh Muqbil Al-Wadi dua kemungkinan inma jahilun fayu'allam orangnya itu bodoh lalu diberitahu wa inna sahibu hawa atau dia adalah pengekor hawa nafsu Paus Kaabu binlah mencerik, lalu kemudian harus diminta perlindungan kepada Allah dari kejahatannya. Wanat lubu minallah inna ayah dia. Ini doa Sheikh Al Albani rahimahullah. Kita berdoa kepada Allah Jalassubhanha. Kita meminta kepada Allahumma Jalalahu ala. Inna ayah dia. Allah memberikan hidayah padanya. Wa in ma yaqsimu Yang kedua adalah mematahkan punggung. Ternyata antum li Akbar sallallahu Para ulama atau mereka yang dulu berada dalam barisan ulama yang kemudian barakallahu fikum mencela mencaci mati Syekh Rabi Antum tahu akibatnya barat Allah. Antum tahu kesudahannya rahimani wa rahimakumullah. Apa kemungkinan kita kelasnya kelas terilah. Lalu kemudian mencelak alim besar. Barat Allah. Atau. Orang yang baru saja belajar ilmu. Lalu kemudian. Mintalah Zak Al Alamul Rabbani. Asidani wapidakum Allah. Warawai Syeikhuna Yahya Al Hajuri. Ini tentunya sebelum Barakallahu Fikum menyimpang. Anis Syeikh Rabi' bin Hadi Al Madhchali dari Syeikh Rabi' bin Hadi Al Madhchali hatidakum Allah. Anhu kata di dalamnya bahawa Syekh Rabi berkata kepadanya ai tentang Syekh Muhammad bin Rahimahullah. Huwal mujaddid fi di al-Yamani. Dia adalah seorang mujaddid di negeri Yaman. Wa adnahu. La yujadu mundu zamani Hamd al-Razzaq as-Sanani ila yaumin hadha man qama bid da'wati wa jaddadah tidak didapatkan. Mulai dari zamannya. Abdul Razak. As-San'ani. Rahimahullah. Sampai kepada masa kita ini. Kata Syekh Rabi. Orang yang tampil berdakwah. Dan melakukan tajdid Di negeri Yaman Seperti yang dilakukan oleh al wajih Asyikh Mubir. Rahimahullah Ta'ala. Sesungguhnya terlalu banyak. Sanjungan dan pujian. Barakallahu fikum ulama. Terhadap beliau. Namun mungkin sebatas ini yang beliau. Ketahui rahimani. Warahimakumullahu jami'at. Maka oleh karena itu. Berakhir pula. Pembahasan kita. Terkait tentang. Riwayat singkat tentang kehidupan. Dan wejangan. serta nasihat-nasihat beliau di dalam perjalanan hidup Bakal Alimur Rabbani Azzaibul Imamul Humam Astikh Mukbil rahimahullah taala saya barakallahu fikum menyampaikan riwayat hidup beliau ini untuk kemudian ya'tadir belajar orang-orang yang tidak mengerti tentang kepribadian beliau dan juga untuk mengingatkan Siapa-siapa yang telah meninggalkan langkah-langkah beliau di dalam dakwah Tu Allahi subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya akhiri pembahasan ini dengan wasiat dan nasihat beliau. Buat ahlus sunnati wal jamaah dalam risalah al-nusful amin li talabatil ilmi wa sa'iris salatiin dari ucapan. Mukabil Ibnu Hadi al-Wadhi, rahimah, warahimah kum Allah jamaah. Semak terbaruk Allah fitum. Katablio nasihat li ahli Sunnah. Nasihat saya buat ahlu Sunnat wal Jamaah. Katablio diada waktu yang asyik. Pada kondisi dan waktu yang sangat kritis ini, Allah Bisa Ta'amarahi kuasa yang kemudian bersuasa padanya kekuatan jelek kuluha ala ibadat ahli sunnat si wadawati semua kekuatan jelek itu ingin merusak, membinasakan ahlu sunnati dan dakwah mereka. Kenapa mereka semuanya tertuju kebencian ketidaksukaan keinginan jahat dan buruknya terhadap Ahlus Sunnati wal Jamaah kata beliau li'annaha hiya al-wahidatu allati tuwajihu wa tudhhibuhu ala basiratihi karena dakwah tu Ahlis Sunnati wal Jamaah satu-satunya dakwah yang berhadapan dengan kejahatan langsung. Dan melumatkannya dengan bersirah, dengan ilmu. Saya sodorkan nasihat ini. Buat saudaraku ahlus sunyati wal jamaah. Saya nasihatkan mereka dengan beberapa hal. Pertama. Al-ikhlasu lillahi.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 Sekaligus kekuatan Barakallahu Sikol. Beliau tidak menyebut ulama-ulama yang ada di negeri Yaman. Kecuali ex-Ja'far Umar Talib itu masuk ke dalam sanjungan dan pujiannya Allah. Disebut Barakallahu Sikol. Dipuji dan disanjung. Masuk dalam deresan. Walaupun dia, maksudnya Ja'far Umar Talib, berapa bulan saja di sini. Namun kerana keikhlasannya berdakwah. dia akan Rahimani wa rahimahumullah. Allah yang menurunkan barakah melalui pintu keikhlasan. Dan tidak ada kaitannya dengan Barakallah fikum. Kisah-kisah dakwahullahi al-jawazah tidak ada kaitannya dengan semuanya itu. Semuanya terkait dengan keikhlasan seorang dakwahullahi al-jawazah. Mungkin orangnya cuma bisa menyelesaikan usulul salatah, kitab-kitab akidah, tapi dengan penuh keikhlasan membina, membimbing umat, hasilnya lebih. Dari mereka mereka yang punya sisal-sisal tinggi barokallahu kumma. Maka oleh karena itu inilah asas yang beliau nasihatkan pertama kali keikhlasan di dalam berdakwah, keikhlasan di dalam memperjuangkan dakwah tu ahli sunnati wal jamaah. Kita tidak berbicara barokallahu kum panjang lebar tentang keikhlasan kerana waktu yang amat sangat sempit wasiat beliau yang kedua dan ketiga As-sabr was-taqwa Ahlus sunnah wal jamaah Selain berhias dengan keikhlasan Ahlus sunnah wal jamaah harus menghiasi dirinya dengan sifat sabar dan taqwallahi ya azza wa jalla dia bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunyati wal jamaah harus mengetahui. Tidak ada satu pintu kebajikan. Kecuali dia akan berhadapan dengan lawan dan musuh. Lawan dan musuh akan melakukan berbagai macam cara. Untuk kemudian menjatuhkan dia. Menghilangkan semangatnya di dalam dakwah. Disanalah butuh kesabaran seorang dai. Inallah ya allah wajah. Kesabaran ahlu sunnat wal jamaah. Kemudian ketakwaan mereka kepada Allahu Jalal subhanahu. Jika engkau ingin barokah dan bisa memetik barokah buat diri dan juga umat ini, engkau harus berhias dengan takwa Allah ya allah wajah. takwa di sini. Bahwa engkau harus meninggalkan segala perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla dan bila engkau berada padanya, engkau segera kembali dan bertawabat kepada Allah Subhanahu Wataala. Ketaqwaan seseorang kepada Allah Jalla Subhanahu yang akan membantu dan menolong perjalanan dakwah selepasnya. Allah Jalla wa Ala yaqool. Dalam surat Al-Imran. Wa'in tasdiru wa tassatu. La yadurukum jayduhum syaitan. Jika kalian bersabar. Dan jika kalian bertakwa, Mereka tidak akan. Memudaratkan kalian. Tipu daya mereka sedikit. Allahuakbar. Kita menemukan darat Allah. Tipu terahimani wa rahimakumullah. Yang sangat berbahaya. Penebar makar. Tetapi Allah Jalla wa'ala pasti akan membongkarnya. Rahiman wa rahimahumullah. Wa intasbiru La yadurukum taiduhum syaita. Kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah. Tidak akan membahayakan kalian. tipu daya mereka. Yang keempat. As-suhbah fi ma bainakum menjaga as-suhbah yaitu persahabatan diantara mereka rahimani wa rahimakumullah menjaga persahabatan ukhuwah uh diantara mereka rahimani wa rahimakumullah jami' kenapa barakallahu fikum tentunya suhbah alam akhi Persahabatan dan uhuwah di atas kebenaran. Bentuk uhuwah dan suhbah kita. Bila teman kita salah dan keliru. Kita ingatkan. Kita nasihatkan. Hafizani wa hafizahum Allah. Kalau ternyata. Engkau tidak mungkin akan bisa menasihatinya. Karena mungkin perilakunya ia mengentengkan dan meremehkan. Coba bawa persoalannya kepada alim ulama' Mungkin dengan itu ulama' kita bisa mengingatkan dia. Bisa menasihatkan dia. Barakallahu fikir. Kalau saja alim ulama' saja. Yang mengingatkan dan menasihatkan. Juga dipermainkan. Terus bagaimana? Barakallahu fikir. Maka oleh karena itu. rahimani wa Persahabatan. Tetap dijaga persahabatan di atas al hukm rahimani warahimahumullah. Yang kelima kata beliau selain menjaga sahabah juga atas iya wa terdiah. Harus kita melakukan tasyiah ahlu sunnati wal jamaah. Lo bagaimana bentuk tasyiah yang dimaksud? Pensucian dan pembersihan. Fala rah. Ahlu sunnah wal jamaah. Jangan senang. Jangan gembira. Adanya mubtadik. Hizbi. Masuk ke dalam barisan ahlul hafif. Jangan senang. Wah banyak temannya. Tapi amburadun. Ya. Hizbinya masuk. Ini masuk. Wah tapi. Masya Allah. Apalagi di Facebooknya. Main Facebook. Wah sana sini masuk. Main apa lagi istilahnya. Ya. Masuk Baratullah Sikom. Berteman Habwadah. Semuanya. Rahimani wa rahimahumullah. Jangan senang Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bahkan. Beliau mengatakan. Ini adalah malapetaka. Terhadap perjalanan dakwah Sunnah Baratullah Sikom. Kita masih mengingat kata beliau. Salah satu penyebab kehancuran khilafah Abbasiyah. Karena masuknya Ibnul Al-Khami wa Nasiruddin At-Tuhfi. Pengkhianatan mereka berdua terhadap khilafah Abbasiyah. Hancur Rahimani wa Rahimakumullahu Jami'at. Maka oleh karena itu Barakallahu Fikhum. Jangan sekali-kali kita senang karena dibela oleh Izbi. Jangan. Jangan senang Barakallahu Fikhum. Kalau banyak hizbiun membela kita, memberikan posisi, memberikan kedudukan, ingin bergabung, apalagi kalau mengucapkan bela sungkawa. Kau bela sungkawa ya? Hah? Kesedihan yang sangat, ya? jangan senang baru kelahutikom. Karena ini adalah malapetaka dalam perjalanan kebenaran itu. Harus dibersihkan langkah. Langkah ahli sunnat wal jamaah murni mereka tidak menginginkan di belakangnya dunia kedudukan posisi yang mereka inginkan adalah tegaknya kalimat Allah agama Allahu al-azwa jal ini terkait dengan tasyiyah kata beliau harus melakukan pembersihan bersihkan langkah kita bersihkan jalan-jalan kita jangan sampai ada his bi maksud mu masuk kemudian bergabung bersama kita rahimani wa apalagi kalau sampai mengundang kita ini ada apa hisdani wa hfidahumullah wa amma tarbiyah adapun tarbiyah yang dimaksud kata beliau tarbiyatul muslim ala as-sabr tisra wa barra di al-Gusr wal-Yusr, wal-Makr wal-Malser, walaal-Wukufi maal-kitab wal-Sunnati, wainkhala fanatul Quran. Kata beliau, "Menterbiah kaum Muslimin di atas kesabaran dalam kondisi-kondisi menyenangkan, atau malah petaka turun dalam kesulitan dalam kemudahan." yang tidak disukai atau padanya semangat harus dididik kaum muslimin agar bersabar rahimani warhimaakumullah dan juga mendidik kaum muslimin bersabar untuk berjaman di atas kitabullah dan sunah Rasul alaihi salatu wasalam walaupun manusia itu menyelisihi mereka rahimani warhimaakumullah jami'an Kemudian nasihat beliau yang keenam, Kita faham apa maksud beliau. Tafsiyah wa tarbiya. Tafsiyah. Harus kita membersihkan. Langkah-langkah kita ini. Jangan sampai ada mubatadi. Jangan sampai ada hizbi. Masuk ke dalamnya rahimani. Warahimahkumullahu jami'at. Yang keenam 6 Barakallahu sikum nasihat beliau. Adabul Ihtimam bi Hidud Duniyah tidak sombak terhadap perkara-perkara dunia, Rahimahni Warahimah Kamilah tidak memiliki ketamakan terhadap barclavikum persoalan dunia. Ingat seperti yang nasihat beliau di depan. Bukan berarti kita tidak mencari makan dan minum. Rahimahni wa ya? rahimahumullahu jamiat. Beliau menyebutkan wa ma wa maaktar al jamiat allahikatfar rofak baldaat min ajlihi ta min Betapa banyak organisasi-organisasi, jamaah-jamaah yang telah tercabik-cabik urusannya arna cuma ingin mengejar persoalan dunia barshallah fikum fa inna, wa inna bal wama akthara talabatal ilm alladzi laqanu mustafidin wa ayyan fa Allahu Islam wal muslimin fa yuqdisu lahumul istifal wa yaqtaruhum ilm wa sadaq Allahu dan aduhai betapa banyak para penuntut ilmu yang dulu mereka itu mustafidin. Orang-orang yang masya Allah banyak faedah ilmu yang dia dapatkan. Diharapkan Allah memberikan manfaat melalui mereka bagi Islam dan kaum muslimin. Lalu syaitan samping. Syaitan membisik-bisikkannya dan memutuskan mereka dari salabun ilim. Kerana persoalan dunia rahimani wa rahimah semuanya. Sungguh barokah Allah kita. Perjalanan murid-murid beliau. Di awal-awal dakwatu ila Allahi azawajah. Dididik dalam kekafiran kemiskinan hidup. Tiba-tiba datang Jum'iyah Ihya'ud-Turah dengan bahasa Jum'iyah al-Hikmah di Yaman. Jum'iyah miliknya Muhammad bin Surur bin Naib Zainal Abidin. Dengan Jum'iyatul Iqtan. Satu persatu dipreseli. Barakallahu fikum murid beliau. Janji-janji. Masya Allah. Digampangkan dan dimudahkan dari sisi dunia. Tetapi. Mulut dibungkam. Barakallahu fikum. Waliyadu billah. Karena persoalan dunia itu. Kemudian balik menyerang ahlu sunnati wal Jama'ah, bahkan menyerang sichnya sendiri. Rahimani wa rahimakum jami'an. Nas'alullah salamatul aasiyah. Maka oleh karena itu barulah fikum tentunya kepada ahlu sunnati wal Jama'ah bersenjatakan dengan senjata konaah merasa cukup melalui jalul yang halal yang diberikan oleh Allahu azza wajall. Jangan menempuh jalur yang haram. Yang padanya syubhat barakallahu fikum. Karena akan berpengaruh pada agama kita. Ibadah kita kepada Allah SWT. Cukupkan melalui jalur yang dihalalkan oleh Allah SWT. Itulah yang dimaksud dengan konak. Kedua. hendaklah engkau memiliki sifat zuhud. Zuhud maknanya bukan berarti anda kemudian berpakaian copang cantik. Kesana kemari penampilannya luyul lesu. Tidak bergizi. Bukan. Coba belajar imam-imam Zuhud. Ternyata mereka itu adalah imam-imam yang kaya barat Allah itu. Para imam Zuhud. Mereka adalah orang-orang kaya. Namun yang dinamakan zuhud itu adalah Mengutamakan kepentingan akhirat Daripada kepentingan dunia Bila ada bercentangan Atau ada yang panggilan akhirat dan dunia Dia lebih memilih panggilan akhirat rahimani Warasumahkumullah Jangan sangka bahwa Yang namanya orang zuhud itu Yang penampilannya Kumal tidak perlu pakaiannya ya apa adanya bukan ya orang yang mengutamakan kehidupan akhirat daripada dunia maka itulah yang disebut dengan jujur wasiat beliau yang kesepuluh beliau mengatakan kamu majmu'atin minal ulama litafaqqud bi ahwali jami'i ahli sunnati di jamii al Islam, tampilnya beberapa ulama untuk melakukan, yang mendatangi, melihat, mencari tahu tentang kondisi ahlu sunnah wal jamaah di semua negeri. Alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah, Barakallahu fitkom. Setiap tahun bisa melaksanakan dawah. Menghadirkan ulama-ulama ahlus sunnah siwal ah. Yang tidak bisa mungkin pergi mula zamah ke sisi para ulama di Arab Saudi atau di Yaman, Dia bisa mula zamah di sisi ulama yang datang ke Indonesia walaupun seminggu walaupun dua hari itu merupakan barakallahu fikum kegiatan besar buat ahlu sunnati wal jamaah mengundang ulama-ulama nya rahimani warhimakumullah jami'an masyaallah banyak faedah yang diambil barakallahu fik terutama mendongkrak meresah mereka, mereka. Teman-teman kita doa ila Allah. Yang belum diberikan henti untuk mulai kepada para ulama. Dia bisa datang mulai zamah duduk barat Allah. Hakibani wa hafidahkumullah. Walaiyadu billah. Kalau sampai ada kemudian. Melarang seseorang ahlu sunnah. Untuk berangkat ke majlisnya. Alim ulama itu rahimani wa Allah. Semua masyaikh yang diundang ke Indonesia itu bukan pilihannya kita ya. Aswari. Semuanya itu dengan bimbingan ulama kita. Dalam hal ini asy-rabi tafi dhullahus sa'al. Bukan pilihannya kita seenaknya mau mengundang apalagi kalau punya kepentingan dengan ulama ini dimanfaatkan barakallahu fikum. Nah. Itu semuanya Dengan musyawarah Bersama kibar ulama Asyik Rabi Di dalam dalamnya rahimani Siapa yang diajak ke Indonesia Sampai sedemikian rupa Ikhwanuna kita berusaha Ternyata Mereka juga dituduh Para pendusta Barat Allah. Mereka adalah Para pendusta-pendusta Subhanallah Wa'aynal akul. Mana akal seseorang. ya, Tidak bisa membedakan mana pendusta. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sampai dituduh. Rahimani wa rahimahumullah. Kita tidak membersihkan. Namun cobalah. Dengan akal yang cerdas. Inilah bukti-bukti. Kalau mungkin dia enggak punya bukti, mungkin ada peluang bagi anda. Tetapi sekarang buktinya Barcelahu Fikum jelas terang benderang. Kok masih, ya Barcelahu Fikum berucap seperti anak ingusan. Kalau selain temannya ikut, ya ikut ikutan Barcelahu Fikum. Jangan. Kisah itu dibanding di atas kitab Allah. Dan Sunnah Rasul Ali Thalib Wasallam bermanhat di atas dalil Barokallahulikhom. Yang terakhir wasiat beliau, nadoru jami'ah ahli Sunnah ila dakwati ila wa kashfi cobaan petingat. Ingat pesan beliau, nadoru kita mengajak seluruh ahli Sunnah untuk berdakwah di jalan Allah. Wakati abad pilul hizbuhin bil hujah dan kita mengajak ahlu sunnati wal jamaah untuk membongkar kebatilan kebatilan Hizbiyyin dengan Hujjah bar salahu kita beliau mengajak dan menyeru kita untuk kemudian melakukan pembongkaran terhadap kebatilan kebatilan Hizbiyyin. jangan berikan senyum apalagi disanjung. Apalagi dipunci. Wah, dia adalah. Ya, da'i favorit keluarga saya. Masya Allah. Ustadz yang sudah mengenyam pendidikan di sisi. Alim yang menasihatkan sekarang ini. Memusi. Orang-orang yang. Barakallahu fikum. Berjalan di atas. Rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya. Barakul. Terus. Kita berikan pembelaan terhadap orang seperti ini. Di saat alim ulama kita... ...memperingatkan kepada... ...Radio Rojak... ...yang tidak peduli... ...manhatnya... Ya, ...ia akan mendengar... ...dan yang peduli terhadap manhatnya... ...dia tidak akan mendengar hal itu. Mendengar Radio Rojak maksudnya. Berusaha... ...untuk kemudian dikaburkan... ...ditafkirkan sendiri... Mungkin kalau bagi orang awam tidak mengapa, tapi bagi ahlu sunnah wal jamaah jangan di mana. Semestinya orang awam yang harus kita peringatkan keraskan, karena mereka tidak bisa memilah. Semestinya, tapi ini adalah nasihat bar salah bagi kaum muslimin secara umum bahwa ini bahaya. Tinggalkan semestinya kita di atas satu kata dan kalimat. Itulah yang dimaksud ada kepentingan-kepentingan. Suatu saat, kita akan mengetahui di belakangnya. Wallahu ta'ala alam disawad. Mungkin ini barakallah fikum. Dan terakhir beliau mengingatkan, Fahadihi al-hizbiyyat. Mabniyatun alal kadibi wal khidai wa talbi. Wa kalbil aqa'ifi. Faluwajib al ahli al ilm ayakshif awaraha, wajibir al muslimin minha. Fakat matat shabab al muslimin, wajiyat amarahum, wajhtat samlahum, wajyaratum syia'an wa ahzabah, wajghal al muslimin biamfusihim an ahdahihim. di atas rukun-rukun. Apa rukun izbiyah? Untuk perhatikan. Rukun izbiyah itu adalah al-kazif. Ya. Rukunnya satu al-kazif. Pendusah. Dua. Al-khidah. Penipuan. Rukun yang kedua dari izbiyah itu adalah Al khidah. Watanbi yaitu pengkaburan mengaburkan hakikat membalik kenyataan rahimanir rahimakumullah maka wajib bagi ahli ilmu untuk membongkar ayat-ayat mereka memperingatkan kaum muslimin daripadanya karena mereka telah merusak dan telah menghabiskan umur para pemuda dan me mencabik-cabik persatuan mereka menjadi shiya'an wa ahzaba yaitu berkeping-keping dan berhizib-hizib mereka menyibukkan kaum muslimin dari mereka sendiri muslimin untuk menghadapi musuhnya jadi barakallahu fikum ahlussunnah wal jamaah memiliki musuh itu rasia dari kalangan muslimin itu sendiri dan musuh Allahu Azza wa Jal. Maka wasiat beliau terakhir. Kami mengajak seluruh ahlu sunnati jamaah. Untuk berdakwah kepada Allahu Jalla wa'ala. Dan membongkar kebatilan-kebatilan izbiyah bil-hujjah. Terus. Mana barat Allah Beliau mengajarkan kita. ya Untuk bermudah-mudahan dengan izbiyah. Menggampang-gampangkan urusan mereka. Menganggap enteng bahaya mereka. Beliau keras memperingatkan umat rahimani. Wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam bisawah. Mungkin ini barakallahu ta'ala akhir daripada pelajaran kita. Pada siang hari ini tentunya dengan saya membacakan nasihat beliau. Asyik Muqbir rahimahullahu ta'ala. Menjadi bekal kita Baratullah Sikum. Kerana beliau mengingatkan di depan. Semua. Yang memiliki jiwa jahat dan jelek. Terarah permusuhannya kepada Ahlus Sunnahi wal jamaah. Wallahu ta'ala lam Semoga Allah Jalla wa'ala. Meluaskan dan melapangkan. Kubur beliau rahimahullahu ta'ala. Dan juga menyinari beliau. Dengan sinar Baratullah Sikum. Pahala yang banyak. Di alam kuburnya. Wallahu taala alam bisawab dan saya mengucapkan seperti yang saya sering ucapkan yaitu hadis Nabiuna alaihi salatu wassalam la yashkurullah man la yashkurunah tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia setelah berterima kasih kepada Allah jalal subhanahu saya berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab terlaksananya kebajikan ini barakallahu fikum. Semoga Allahu jalla Subhanah membalas mereka dengan balasan yang lebih dari apa yang mereka korbankan untuk memperjuangkan agama Allahu jalla Subhanah dan perhatikan keikhlasan kita. Semoga Allahu jalla wa ala memberkahi diri kita, memberkahi keluarga, istri, anak-anak kita dan memberkahi sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah jalla subhanahu wa akhirus salam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah